Павук. Павуки належать до класу безхребетних. Живляться вони переважно комахами. Тіло павукоподібних поділяється на голову груди та черевце. Вони виробляють павутину і плетуть з неї складну ловчу сітку. Павук-верблюд живе в пустелях Африки та Азії. Він не плете павутиння, а накидається на жертву і розчавлює її своїми могутніми іклами-хеліцерами. Ці павуки полюють на скорпіонів, птахів і невеликих ящерок. У американського виду павуків «Чорна вдова» самки дуже отруйні. Після парування самка завжди з'їдає самця. Його родич зустрічається на півдні України. Багато видів павуків – Плетуть сітку з клейкої павутини. Тонкі нитки павутини дуже міцні, тому сітку важко розірвати. Садовий павук-хрестовик паралізує здобич отрутою, потім обплутує її павутиною. Павуки живуть скрізь, навіть у воді. Ті, що живуть біля води, полюють на маленьких риб. Скринька фактів Найбільший у світі павук – південноамериканський павук-голіаф – тахоїд. Він настільки великий, що навіть не поміститься у великій тарілці. Павук-кругопряд плете найбільшу ловчу сітку – понад 2 метри завширшки. Пелікан Іноді говорять, що пелікан з хапає більше – ніж може вмістити його шлунок. Ці птахи пристосовані до водного способу життя. Живляться виключно рибою. Еластичний стравохід дає змогу цьому птахові ловити і ковтати цілими великі рибини. Своїм пташенятам пелікани приносять рибу у волі. Пташенята з глотки птахів-батьків дістають їжу. Американський бурий пелікан ловить рибу, пірнаючи у воду. Він ширяє над водою, видавляючись з висоти зграйки риб. Час від часу, побачивши косяк риби, птах стрімко падає у воду, пірнає і хапає дзьобом оглушену ним рибу. Американські білі пелікани для ловлі риби збираються у зграї, плещучи ногами, Дзьобами і крилами по воді, одна група птахів, рухаючись півколом, заганяє рибу на мілководдя. Коли риба вже у пастці, інші птахи не пірнають, а тільки занурюють у воду шию і голову і виловлюють здобич своїми дзьобами-ківшами.